היפופוטנק! בואו, תבוא ל... לפחות ל... יבואו. שלום. שלום. שב, שב מאחורה, תשלם לי אחר כך. אתה מגיע ל... לא, לא, לא, לא, לא. אל תגיד לי לאן אתה צריך. אף אחד פה לא אומר לי לאן הוא צריך. עכשיו, לפי הסדר, כל אחד יגיד את השם שלו, שם של חייו, ואיפה הוא צריך לרדת. אבל לפני זה, אני מחלק שירונים לכולם. זהו, זהו. אני שם קסטה של קריוקי, ו... בואו נשיר, קדימה, בואו נשיר! אה, אני חושב... היי, חדשים, היי, חדשים! שיר, קדימה, קדימה! בואי! בואי, בואי! או, כמה לילה מסביב! יבשים אתם! צריך להיפתח קודם, אז נשחק אמת או חובה. אתה, אתה תבחר! אני? כן, אתה. למה? נו? אמת. אמת ששכבת עם אשתך? אפשר לשנות? כן. אז חובה. אה, יופי. אני עוצר את האוטו, וחובה עליך לקנות לי סיגריות. מה, במה אתה משקר? רד, רד כבר, נו, רד כבר. נאסוף אותך עוד חצי שעה. רד, רד כבר. רד, רד, תלך, תמרקפצל סיער. חבר'ה, חבר'ה, כשהוא יחזור, נשחק משחק מלך הג'ונגל. מי רוצה להיות מלך הג'ונגל? אני צריך? אתה צריך להיות מלך הג'ונגל. אני צריך לרדת. או, נו, באמת, תשאר קצת חבר'ה. אני צריך לרד בשפטל. טוב, אז תכתוב משהו בספר זיכרונות. לבני. בסדר. שכחת לעשות סוד כמוס? מה? הנה רמזור, נעצור ברמזור. אה, הנה חבר שלי במונית השנייה. תחלון, צדוק, מה קורה? מעולה, מזמן לא הייתה לי קבוצה כזאת. מאה אחוז, בני, אנחנו מונית נמרים איזה מונית אתם? סובארו אנחנו. טוב, יש ירוק, אנחנו נוסעים. חבר'ה, קוואקו דה לאומה, קדימה. ראיתם איך הם עושים חיים? אתם יבשים, אתם יבשים. חבל, נגמרה הנסיעה. טוב, אז לכבוד סוף הנסיעה הכנתי לכל אחד מכם משהו אישי באמת. זה בריסטול עם שיר של אלי מואר וכמה משפטים. כן, זה בשבילך. את תמיד ישבת באמצע, היית הכי זקנה. ואתה ילד חמוד, חזרת מאימון כדורסל. עם ריח, אבל אהוב על כולם. ואת, כשמסתכלים עלייך הרבה מהצד, ועוד לא שילמת לי. לא, לא, שילמתי. יש לכולם כאלה. בואו, קחו חבר'ה, קחו. תודה, באמת תודה. באמת על קשר. הכנתי לכם גם דף קשר. וואו, איזה השקעה. תבואו לבקר בתחלה! עוד קיץ, אנחנו ניפגש, כולנו ניפגש. הנהג, הנהג! מה מודק? החלנו לך מתנה! לא נכון! כן, אספנו קצת כסף! הנה! מה באמת? זה לנסיעה! סכום מדויק וכסף קטן על האגורה! אוי, תודה! לא הייתם צריכים! צריכים, צריכים, ויש עוד משהו כך! מה זה? קופסה! לפתוח עכשיו? אפשר להחליף? בנזין! זה ליטר דלק במיוחד בשבילך! וואו, זה כבר מוגזם, זה... 98 זה הרי הכי טוב! אנחנו לא יודעים אם אתה משתמש ב-95 או ב-98. לא, לא, 98 זה בדיוק זה. אני יכול לנסות את זה כבר עכשיו? בטח, מרה, קדימה, אתה נוסע.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 מספר 39! מי אני? כן, אתה! מה פתאום? אלא מי? מספר 56! כן, אתה? אלא מי? מי אני? מה פתאום? מספר 59! מי אני? כן, אתה! מה פתאום? אלא מי? אה... אני לא יודע... מי רוצה? שמונים, אני אקח את זה כבר, שיגעתם לי את השכל. מה פתאום? דודו דודו דודו היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם.